Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a lehetőséget, sziasztok. Um, neked muszáj mindig viccesnek lenned? Nem, hát sohasznál nem vagyok vicces. Mert amikor a médiában vagy, ugye próbáltam követni itt az elmúlt idők eseményeit, ott valahogy úgy elvárják tőled, és akkor ugye eszembe jut a hofi, amikor azt mondják neki, hogy mondjon egy viccet. Ja, ez a legnehezebb műfaj, hát amikor direktbe kell hát eleve ez, a, ez, a, ez olyan, mint a viccmesélés, aminek szerintem nincs nehezebb, ami a, mint a stand-up, hogy akkor oda és akkor mondja a vitteset. Egyébként én bevallom, ezzel sokszor inkább csak így visszaélek. Tehát, hogy nem tudok válaszolni a kérdésre, mert mondjuk nincsen feltétlenül gazdaságpolitikája a kutyapártnak, akkor mondok rá valami hülyeséget. És ez már volt, volt is, hogy megegyezte újságíró, hogy ez egy kicsit ilyen... Visszélek ezzel a lehetőséggel, hogy. hogy, hogy... Ugye... Én biztos, hogy ilyet nem fogok mondani, de azt kérdezem ennek kapcsán, hogy nekem ugye vannak benyomásaim rólad, és én alapvetően ebből élet függetlenül hogy kurva sok papír van előttem, hogy benned egy tízes kell, mennyire van megfelelési kényszer. Fú, kifelé. Igen. Már hogy a megfelelési kényszer. Vagy éppen nem megfelelési kényszer. Jó a kérdés, mert a pártnál, a, a kutyapártnál szerintem annyira olyan szempontból nincsen, hogy hogy mi nem úgy működünk, hogy azt akarjuk mondani, ami valószínűleg a legtöbb embernek a legfel, tehát hogy a legtöbb embernek szimpatikus, annyiban biztos, annyiban biztos. a, annyiban biztos, nincs, Kovács a magyar kétfarkú kutyapárt elnöke a kfj Jöncsi vendége. Jó, van itt néhány téma, ezeket fölvetem, semmi sincs véletlenül az asztalon, és vannak még meglepetések is, de ezzel vagy előjövök, vagy sem. Um, amikor te valamit közzéteszel, az mind a te gondolatod, mert nekem van olyan uh, riport akinek bemutatkozott egy munkatársa, és mondta, hogy a Facebook bejegyzéseket zövében ő írja. <gül> Hát ö, nem, ezek a saját persze, tehát amit a Kovács Gergős oldal, vagy a, vagy a 12. kerületi oldal, mondjuk a 12. nem mondjuk a 90 százalékat, csak amit én írok, ö, sőt, hát minden szakmai kevésbé én, tehát mondjuk ha közbeszerzésekről van szó, akkor értelemszerűen megkérdezek egy olyat, aki nálam jobban ért hozzá. De amúgy igen, sem nem kis saját. A nagy oldalt most már nem én csinálom, azt egy 15 évig én posztolgattam, azt egy éve, éve már más csinálja. Orbán Viktor, 60. születésnapjára való köszöntő, mennyire komolyan vendő. Hát a 14. havi nyugdíj, amit kívántunk neki, az szerintem fontos lenne a magyar embereknek, meg ugye eleve ezeknek a hónapoknak a léte. Tehát itt az a baj, hogy, hogy nincsen 14. hónap. Mindenkinek sokkal könnyebb lenne az élete. Neked a mennyi idő van még a nyugdíjék független, attól, hogy manapság ki, egy akkor, amikor te majd nyugdíjba és akkor hány éves korban mehetnek az emberek nyugdíjba? Hát én 80-ban születtem. 80 születtem. De szerintem nem nagyon lesz nyugdíjam, mert így a előtt nekem nem nagyon volt bejelentett állásom maximum. Ez egy bejelentett állás? Aha, én itt alkalmazott vagyok, illetve hát a, a 12-kelti önkormányzatnál is. Vagy hát ott ezt azt hiszem hívják, de, de ez majd... nem képez nyugdíjalapot. De, de, de, de, de, az is igen, igen, igen. Gyurcsány Ferenc 62. születésnapjára miért nem írtál, vagy írtál? Úristen, hát bevalló, Gyurcsány Ferenc annyira nem szeretek, igazából Orbán Vittorásért szeretek foglalkozni, de Gyurcsány Ferenc. De mégis nem... foglalkoztál az egyik, igen, a másik? Igen, igen, elfogott voltál. Jó, hát mégiscsak a miniszterelnökről van szó, szóval ennyiben, ennyi, meg ugye ők irányítják az országot, szóval ennyiben, ennyiben muszáj velük, de. De, de, de, de egyetlen egyáltalán a pártokkal bevallom, mint én nem, nem szeretek foglalkozni, nem muszáj. Ezt nagyon jól mondod, meg valójában azt akarom kérdezni, hogy mi az, ami foglalkoztat? Hú, hát én belekerültem egy ilyen helyzetbe, ugye? Most én nagyon-nagyon lerövidítve én nem akartam Van pártot ér. csinálni, ez, ez véletlenül lett a kutya párt. Ugye az emberek se azért jöttek ide feltétlenül, amiért egy, egy hagyományosabb párthoz, tehát itt nem azért, ezt ugye most érezzük is egyébként, amikor mondjuk lehetne egy csomó önkormányzati képviselőnk jövőre, hogy itt azért a többség nem akar önkormányzati képviselő lenni ellentétben, mint a többi párttal. És akkor nekem ez lett a, a font, egyre ilyen kicsit nyálos, de tényleg ez lett a legfontosabb, hogy ha már itt van sok az ember, aki csinálna valamit, akkor próbáljuk meg összehozni. Azt ami nekem egy ilyen nagyobb fordulat lett az életemben, amikor képviselő lettem a 12. kerületben, és korán foglalkoz, kezdtem el foglalkozni, amikkel korábban, nem, és, és jó magam is meglepődtem, hogy érdekel egy építési szabályzat vagy egy közbeszerzés, vagy egy... De a hétköznap dolgaiból, egy... hogy mi kelti fel az érdeklődésedet? Hát tekem nem nagyon maradt így életem, így a kutyapárton kívül bevallom. Mondjuk hál' Istennek a, a, a hobbiaimat, azokat be tudtam csatornázni, most nem tudom, az ilyen streetartos dolgokat, vagy ilyesmi. Egyébként én, ha, ha, ha lenne végtelen szabadidőm, én, én leginkább számítógépes játékokat szeretnék csinálni, el is kezdtünk ilyen komolyabbakat, csak aztán rám szakadt így a párt, is akkor nem maradt. Nem maradt Sose voltam pártelnök, nem is leszek. Milyen hétköznapi dolgok adódnak abból, hogy az ember annak? Hát... Vagy nem uh, hétköznapi? Hát figyelj, nem dobhatod arra a csikket. Tényleg? Hát én nem merem eldobni a csikket, ha anyám látna most téged, de már nem láthat, mert meghalt, akkor azt egy hogy film, hogy nézel ki? Tehát ezzel a kinézettel akár csikket is eldobhatnál. kidézetre bevaló, nem annyira adok. De nem tényleg, tehát ilyen apróságok, hogy mondjuk a... Korábban eldobtad a csikket? Hát géni bebiztos volt rá példa az... És mióta nem dobod el? Hát egy 5-10 éve biztos. Rászóltak, vagy egyszerűen rájöttél, hogy nem lehet? Nem, hát az van, hogy engem nagyon sokan felismernek az utcán, tehát parkba nem szoktam elvenni egy bokorba pisilni. Ami egyébként nagyjából még bele is fér, csak. Amit annak idején Lázár János, milyen jól elmondott, hogy jött az Éliósz kapcsán, hogy a világítási viszonyok következtében hogyan lehet, úgy pisilni, hogy úgy pisilnek, hogy vagy nem veszik észre. Én igen? Igen, ezt kedves tőle. Szóval ilyen, ilyen, ilyen apróságra mondjuk itt tényleg, tényleg, tényleg figyelni kell, vagy nem tudom, hogy az ember ne csináljon olyat, ami, ami mondjuk könnyen hír lehet. A... És te például a párt számára 24 órában elérhető kell, hogy legyél? Hát te Persze, hát tényleg. Hát 24 órát értsd úgy, hogy nekem van egy ilyen, tehát sikerült életem egyik legfontosabb célját megvalósítani, ami, és bocs, hogy így mondom, mert pont a te károdra volt legutóbb, hogy szóval nekem tovább is délbe kelek általában, de onnantól elérhető vagyok, persze, persze. És, és, a igen, déli kelés igen. az minek a következménye? Hát ez még a, a... Gimibe anyukámnak lett egy élettársa, és sokszor nem volt otthon és, és akkor fent tudtam lenni sokáig, aztán egyetemnél, mert ez már könnyebb volt, és aztán nem tudom, megmaradt ez ilyen, ez ilyen szokás. Bakoly vagy? Hát mondom, én ilyen négy-négy-öt fele szoktam lefeküdni valóban. Mivel telik az idő éjszaka? Már ami elmondható. Hát ugye éjszaka az a jó, hogy akkor lehet mondjuk nyugiba dolgozni, mondjuk ha az ember meg akar írogatni valami hosszabb posztot, vagy, vagy nem akarom cikknek nevezni, mindegy írást, akkor, akkor azt éjjel tudom, mert akkor, akkor nem csöng a telefon, akkor nem írogatnak rám. Ugye az, ami, ami sok, az a... Az De már a... önálló alak gondolom. vagy... Én egyedül én... lakom, igen, igen, igen. Illetve hétvégen től a Igazából az a sok, hogy marha sok helyen a... írnak rá az emberre. Tehát tudod ez, amikor felkezd és akkor addigra jött a... a... Kovács Gergőnek 15 messenger üzenet, a Kovács Gergely nevű üzenet jött. Öt üzenet jött a kerületnek, akkor van három e-mail címem, akkor jött SMS, tehát igazából ez a sok, hogy nagyon sok is ilyen Hú, hát nagyon vagy eset, attól függ, hogy kicsoda. Ismerősök ismeretlenek rádírnak? Hát nyilván van egy csomó, ami a párt napi szintű dolgai. Már is egy csoda egyébként, hogy lett ilyen viszonylag. Viszont nagy szervezettség lett egyébként ahhoz képest, ami nálunk volt. Ugye nekünk uh, most lettek igazából úgy bő, bővebb. Nekünk most 19 alkalmazottunk van egyébként az önkormányzati képviselőkkel együtt. Uh, ami azt jelenti, hogy vannak regionális koordinátorok, akiknek vannak megyéik, és akkor azokkal foglalkoznak. Van, uh, aki a kommunikációs részével foglalkozik, hogy megírja ezekből a posztokat, amiket csinálunk, és ez ugye korábban nem volt. Uh, és akkor viszont nekem kellett nagyon sok mindent csinálni, ami Egyrészt jó, mert nyilván, hogyha előtte te csináltad, ami egy regionális koordinátor dolga, akkor azért látod, hogy mire kell figyelnie, meg mit, kb. mit várhatsz eltőre, mert mit lehet. De hát ez, ez azért ezt, ezt nem tudják talán az emberek, de hát ez úgy zarrott az első hat évbe. hogy gyakorlatilag négyen voltunk alkalmat, tehát négyen tudtunk nyolc órában a kutyapárttal foglalkozni, és elképesztően sok elvesztegetett dolog történt. Ekkor egy gyakorlatilag úgy van az életünk, hogy heti két-három nap mentünk valamiféle városba, ahol volt egy passzívista tali, ahol eljött pár tucat ember, ott lett egy csomó ötlet, lett egy csomó ember, aki csinálna valamit, és ez hiszem már nem volt időnk arra, hogy utána ezeket... Valójában van, a passzívisták ötletei nélkül program hogyan lenne? Hát nálunk ez a cél, tehát azt... Abszolút nem az a cél, hogy mi megmondjuk a passzivistáknak, hogy mit csináljanak. Tehát a, a, azt mindig el is mondjuk ezeken a, a amikor egy új passzívistával beszélünk, hogy tényleg azt szeretnénk, ha ő mondja, hogy ő mondja ötleteket, ő mondja meg, hogy szerintem mit kéne csinálni, és akkor, és akkor azt megpróbáljuk megcsinálni. Magának a kutyapártnak hétköznapokra vonatkozó, tehát hogyha téged elhívnának az ATV-be, a naphírébe, elmennél? Nem nagyon hívnak egyébként minket, fél évente hívnak körülbelül az Én elmentem eddig szerintem szinte mindenhova, ahova hív. De ha elhívnak a nap hírébe, ott mondjuk van három, vagy négy, vagy öt téma. Az evidens, hogy te ebből az öt témából, amit egyébként előtte nem osztanak meg veled, felkészült, vagy, vagy egyáltalán tudod azt, hogy az mi terem? Mennyire követed a hétköznapokat? Hát a... Hiszen a passzivisták egészen mást követnek. Persze, hát valamilyen szinten muszáj nyilván követnem a magyar politikát, bár biztos nem annyira követem, mint Mit ha hallgatsz, mit olvasol, mit nézel? Hát régebben azt csináltam, hogy mindig az ATV Al híradóra aludtam be, és akkor ez jó volt, mert legalább az első két-három hírt még hallottam, és akkor az talán fontosabbnak tűnő dolgokat. Hát egyébként nem nyilván az ember a kísértet hasonlót mondott. <gül> de szó, igen? Hát a Vújbegab szokásos, hát elolvasom a Telex 444HVG24-nek a... De milyen rendszerességgel? Hát azért a napi. Meg hát ha valami rólunk szól esetleg, vagy érint minket, azt meg nyilván elküldik, meg azt látom. Külföld? Külföldi sajtót én, én viszonylag ritkán olvasok. Uh, nem egy kvízjáték, de... Összeírtam pár dolgot, egyszerűen csak kíváncsi vagyok, hogy fontosnak találod, vagy fontos talannak, ha fontosnak, akkor van-e róla mondandód. Koszovó magyar erőknek a megsebesülése. Hát ez egy, ez, egy, ez egy szoború dolog, de hát ez, ez nyilván, nyilván velejárója lehet egy ilyen, ilyen békefenntartó missziónak, szóval azért De ha lenne a... egy percet is el kéne mondanod, ugye, mint amilyen a meccsek szünetében van, hogy ez valójában micsoda, akkor el tudnád mondani, nem foglak erre kérni. Csak azt kérdezem, hogy egyébként egy percben, mint hogy a Shakespeare összes rövid, de el tudnád-e mondani az ottani konfliktus lényegét? Hát, nagyjából el tudnám, de, de biztos, hogy nem szakértő szímon. Mit gondolsz az ukrá helyzetről? Hát ez egyszerűbb a... a, a, a én nem emlékszem, mikor volt olyan utoljára, hogy drukkoltam valakinek egy ez háborúba. azért nagyon jó, mert ezt meg akartam tőled kérdezni, csak ugye az a, az a szó, hogy druk. Igen. Az ugye korábban összeférhetetlen volt e, egy ilyen eseményel kapcsolatban, Igen. és alapvetően a hírtévét vagy a magyar televíziót nézve azut az eszembe, hogy miért drukkolnak annyira az oroszoknak, és én is a drukkolás szót szoktam magamban használni. Jöntem ez nincs érő ember, aki meg tudná mondani, a, hogy a, mi jó nekünk végül is abból, ebből az orosz barátságból. Mit érzik ez hogy a, a, abból, hogy 250 vagy 280 kilométerre tőlünk háború. Hát a saját napi életemben én uh, nem sokat, mondjuk a, esetleg valamilyen szinten ehhez kapcsolódó árakat leszámítva. Bár egyébként nálunk tök jó, mert én a, a norma mellett lakom, és ott van egy kisbolt, ami alapból nagyon drága, és most már ugye még végtelenül drágább, és ezért már vannak termékek, amiket senki nem vesz meg, és ezért nagyon olcsón meg lehet kapni. Úgyhogy most én nagyon, nagyon olcsón tudtam, nagyon jó és finom, és nagyon drága sonkákat venni. Ez például egy pozitív volt. De hát az én e hétközpő életemben nyilván a Magyarországi emberek életében ez nagyon nem csapódik rá egyébként. Kinek drukkolsz, hogy te fogalmazol, és miért? Ö, de ez az, hogy én ezen kaptam magam, hogy az ukránoknak drukkolok, miközben mondjuk én Amerikának nem drukkoltam Irakba, vagy az egész olyan, nem, nem volt olyan, hogy valaki jó és valaki rossz, hanem hogy az egész egy ilyen borzalom. De ez, ez, egy, drukk, meg... vagy ez egy ellendruk annak a hatására, amit egyébként a központi kommunikáció nyom. Szerintem a nem lenne központi kommunikáció, akkor is az ukránoknak drukkolnék. Hát nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen 21. században élő, ilyen magyar emberként azért egy kicsit, kicsit, kicsit, kicsit adja magát, hogy az ember, hogyha oroszország itt ez valamit megtámadni a környéken, akkor az ember attól azért egy picit megijed, és a, és a másiknak az oldalára áll. De például neked volna-e bármilyen terved a szabadság remélem még így hívják e, e, szovjet hősi emlékművel, ahogy az budaházi gyöjjjel akarta bontani? Hát az, az, az, az nem kéne oda az az emlékmű. Ö, mi még akartunk is segíteni. Volt erről szó, hogy talán lenne valami talán helyi vagy országos, nem tudom, népszavazás ebben a kérdésben. Csak ugye elkaszállták, mert hát mondjuk rosszul is lett beadva, amennyire tudom. Ö, van egy persze, persze. El... -e küldő valahova? Tappozata. Nincs. Így nincs, nincs, nincs. És nem is kell, hogy legyen. Nem hiányzik. Hát szerintem ez, ez egy kis dolog, hogy tök mindegy, hogy mi mit, mondunk, mit mondanánk ezekről a dolgokról. Aki kutyapárti hatásra. lesz, mi lesz kutyapárti? Hát akik jönnek, egyébként meg szoktuk kérdezni. Minden hónap elején van nekünk két darab ilyen. Lehetne. Között. Ha nagyon dohányozni akarsz, akkor tarthatunk három perc szünetet, de az nem lehet több, mint három perc. Nem, nem, el vagyok, el vagyok. Ö, szóval megszoktuk. minden hónap elején vannak ilyen, ilyen zúbok, ahova azokat hívjuk el, akik abban a hónapban jelentkeztek passzivistának, itt egy másfél órában bemutatjuk, mit csinál a párt, mik a folyamatok, hogyan lehet részt venni, és itt meg kérdezni, hogy miért jönnek a a, az emberek, és az, most ilyen, ha egy mondatba kell, akkor ezek, akik megunták ezt az örökös panaszkodást, és valamit megpróbálnának tenni, még ha csak oly kicsi dolgot is tudnak csinálni, hogy egy padot lefestenek. Van-e életkoruk, van-e nemük budapestiek vagy vidékiek? Hú, hát nemük az van, egy, egy, egy csomó nemük, Kámbi 40 nem százalék... Nemük, nem nevük, nemük. Ők. Nemük, ők, igen, igen. A kámbi 40 Budapesti a jelentkezőknek, és a további, és további 20 meg Pest megyei. Ő, nagyvárosiak? És amúgy is abszolút felülreprezentáltak a nagyvárosiak. Értelmességek vagy sem? Hát a, azt hiszem, ez a felmérésekben úgy van, hogy azért talán a Momentumnál több a diplomás, Nálunk meg, meg a kicsit ilyen lejjebbi végzettség, de azt hiszem még így is a második legnagyobb ilyen végzettségi szint az. Adnál. Semmilyen elvárása nincs a tagságnak a vezetőséggel szemben? Ez egy kérdés volt. Hát bizonyára van. Vannak-e kilépők? És kilépők is vannak, igen, igen, igen, igen. Azok megosztják, hogy miért lépnek ki? Ők? Hát figyelj, volt, aki pont attól félt, hogy túlzottan megkomolyodunk és esetleg ilyen bújsítás cuccokat fogunk mondani. De hát ezt alapozta a... valamire? Hát bizonyára hangzottak már el bújsítás dolgok a, a részünkről, Például a, most volt a 19-es vagy a, na, a tavalyi választás, és volt rengeteg jelöltünk, és mi nem fektettünk különösebb energiát arra, hogy őket kommunikációsan felkészítsük, abból kiindulva, hogy a legutóbbi a kutya se kereste őket. Ez most nem így volt, és a helyi, helyi sajtók, hát nyilván, amit 30 ember néz meg, de csak csináltak ilyen fél órás interjúkat velük. Hú, és azért ott az, az szép volt. Szóval ott, amikor. Ott, amikor Jék aztán... voltak, vagy lámpalásuk volt, vagy CDEF. Kábé életük első interjúja, fél órán át komoly kérdésekre kellett válaszolniuk, és amikor nem tudtak mit mondani, mert nem volt alapvetően erre a kutyapártnak a válasza, akkor szegények, és ez nem az ő hibáik, mert teljesen nem voltak felkészítve, ilyenkor az ember azt mondja, amit a legegyszerűbb, az kábbi az, amit hall egyébként a többi pártól, hogy mond egy ilyen semmi, jól hangzó és esetleg jövő idejű feltételes módú mondatot. De még a kérdésedre visszatérve, a többség nem ezért lépett ki egyébként, ö, egész egyszerűen ö, valahogy megunta. Tehát mondjuk csinálta már négy éve az ő kerületét vagy városát, esetleg még olyan is volt, hogy egyébként hiába csinálta, hiába csinált két hetente passzívista találkozót, ö, nem igazán lett nagy csapata, és akkor így kicsit beunta, meg így el, elment a kedvetőre. Ugye mindennek van egy fejlődési folyamata, akár akarja, akár nem belét, hogy a végén meghal, elpusztul, ellopják bármi. A kutyapártnak mi a jövője? Hát az, amit sose tudtam megmondani, hogy mi lesz a kutyapártal De magad... egy évvel később. A, a De arra tudsz válaszolni, hogy mi lesz holnap? Hát még arra is tudok, hogy egy év múlva mi lesz, hát ilyen rövid távot most kivételesen tudok. A... Hát a jövő év az viszonylag könnyű a két választás. Igen, nekünk az önkormányzati választás egyértelmű, ami, ami, ami, ami most a legfontosabb. Mert az egyértelmű, hogy egyébként az abban való részvétel, vagy az oda való bejutás fontos, mert ugyanez az országgyűlési választásnál olyan felemásan alakult, mondván, hogyha be is jutottatok volna, vagy olyan be is akartok-e ülni, ez kérdéses volt. Hát háristennek, utólag, hár Istennek, hogy nem jutottunk be egy ilyen összetörételő országgyűlésben, mint ahogy Magyarországon van, és, és abszolút nem iridlem a momentumot. Nem tudom, aki most először van ott, és hát ugye annál kevésbé fontos. Nem akkor adom, azt amit mondod, amit hogy nem iridled a momentumot, akkor az mit jelent? Hát az országgyűlési i, i, helyéért. Bár egyébként a, a Gerencsér Feri most már igazából tök, tök nyíltan ki is mondta, hogy igazából egy hasznava, hogy ők ott vannak az országgyűlésben. A, ő a szebb szót használta, az erőforrást de hát ez gyakorlatilag a pénzt jelenti. Nyilván akkor lehetne több alkalmazottunk, hogyha bent lennénk az országgyűlésbe, de egyébként... Minden a parlamentot? Nem. Senki nem követi Magyarországon. Hát én néha foglalkozási általomként, igen. Néha előjön egy poszt, amikor valaki beszól ugye a miniszterelnöknek, és akkor az fizetett hirdetésben ugye megtekinthet. Pártok általában, ha az ember udvarul egy nőnek, akkor el akarja nyerni a kegyét a legkülönbözőbb módokon. Egy pártról azt feltételezném, de lehet, hogy ezt rosszul teszem, hogy vagy hatalomhoz, vagy hatalom közelbe akar jutni. Ezt rosszul gondolom? Hát alapvetően igazad van nálunk ez. Nekem nem ez a célom mi egyébként. A cél? Amit mondtam kb. Egy tíz persze, hogy ha már van pár ezer ember, aki szeretne valamit nálunk csinálni, akkor mi teremtsük meg azokat a, és nagyjából sikerült is megteremteni azokat a kereteket, amikben ők ezt tudják csinálni. Nekem ez. Ez akár egy építőtábor is lehetne. És ez akár jó. egy építőtábor. Mi tök vagyunk párt, és amikor a... Ebben az a jó, hogyha eléritek, elértek bizonyos számokat, akkor egy olyan finanszírozási mód adódik, ami egyébként egy építőtábornál nem feltétlenül. Ez is igaz egyébként, amit mondasz. Tehát ha építőtábor lennénk, akkor nem lehetne 19 alkalmazottunk, és nem tudnánk ezeket a kereteket biztosítani. Ez az idők végezetei fennmaradhatna így? Hát ez egy jó kérdés. Uh, az biztos, hogyha, hogyha most bekerülünk viszonylag sok önkormányzatba, akkor azért ez egy nagy változás lesz, mert uh, uh, ott, ott, ott, tényleg valami, ott tényleg az enne a cél, hogy valami fajta értelműkát végezzenek az emberek. Uh, mi, mi, mi múlik? Hogy, hogy bejuttok. Hát sok minden nem. Tehát mi most igazából abban a, a helyzetben vagyunk, hogy több helyre tudnánk bejutni. Mint... Ma már ezek a képviselőjelöltek másképpen nyilvánulnának meg, ha megkeresnék őket helyi stábok? Hát az biztos, hogy szerintem igen. Tehát mi, mi fél évek elkezdtünk egy képzést azoknak, akiket, akik beszeretnének szeretnének jutni professionális vagy kitaláltátok magatoktól. Hát figyelj, ma utól csináltuk, de, de érintette ezt gyakorlatilag az összes fontosabb témát, tehát a közbeszerzéseket, az építésügyet, hogy hogy működik egy önkormányzat, mit tehet egy képviselő, hogyan kell közérdekület, hogy így és stb. Volt házi feladat, ezt meg kellett csinálni. És akkor most jön a gyakorlati része, ugye kb. én úgy látom, hogy kb. 40-50 ember lesz, aki mondjuk listavezetőként valószínűleg be is juthat az önkormányzatokba. Vénni? Hát 40-50, mert ugye mi úgy tudunk bejutni, ha valahol elindulunk az összes egyéni körzetbe, és akkor a listavezető bejut. Erre ez igazából 3-4-5-6-7-8 százalék elég attól függ, hogy mekkora az adott hely. Ennyi úgy tűnik, hogy van a lekványában. Most, hm? Most mennyi van? Most mennyi Hát ez változó. Tehát nem te ilyen 4 és 10 közt vannak a, a mérések. Én De elmondom. hány önkomrányszerti képviselőtök van? Ja, kettő. Kettő. Kilencedik kellett és a tizenkettő? Nem, hát képviselő a második és a 12.ben van, a US-veronika van a másodikban, és hát a Szuzi meg a, mm -hmm. ugye, a polgármester. A... Illetve egyként van még egy tagunk, aki polgármester Fülöp Jakabon. Bodor Bodos Sándor. Alapvetően neked a nemzeti együttműködés rendszerével ha van bajod, az mi? Az emberek gondolkodás módjára Uh, ahogy hat. Te látod saját magadat, ahogy átalakultál az elmúlt x évben? Szerintem rám nem tudott ilyen értelemben hatni, de azért az egy alap. Te alap, ellenálló vagy? Rád nem Nem hat. csak én, hát az országnak egy, egy, egy komoly része ellenálló, de egy komoly része meg... De te, aki nem... itt lakik, az valamilyen módon muszáj, hogy alkalmazkodjon. Bizonyára, de a kormány propaganda szerintem azért nem mindenkire hat, és ami a legnagyobb bűnük szerintem, az tényleg az, hogy minden emberből ki lehet hozni a jót is, meg a is és itt elképesztő pénzeket költenek arra, hogy a gonoszat hozzák ki az és ennek bizonyára van hatása is. Érted? Ez valójában egy hatalomtechnika csak a fennmaradásért, vagy foglalkoztat-e egyáltalán ez az egész, ami van, az miért van? Nem gondolom többnek, mint amit mondtál, ez egy, ez egy hatalom megtartási módszer, ez egy új feature a magyar politikában. Mi a viszonyulásod hogy... hozzá? Miért a szó? Uh, ehhez az egész propagandához? Nem, ehhez az itteni létezéshez. Azt most nem értem. Amit a ner áraszt maga. Ja, talán. hát nem tudom, rosszul létsz, vagy nem tudom. Én rosszul én, vagy őre? Én nagyon-nagyon rossz téleménnyel vagyok a, a, arról, amilyen, amilyen hatása van szerintem a, a, az országra. Az egy dolog, hogy most már ezt gazdaságilag is megszívjuk, de, de, de amilyen szellemi öröksége lesz ennek a kormánynak, mikor, mikor eltűnik, az, azért én valóban haragszom rájuk, igen elvesztettél -e bárkit is a baráti körödből, politikai okokból? Aha. Ja, ja, ja. Nem azért, mert ö, nem értettünk egyet. Én, engem aztán abszolút nem zavar, valaki fideszes vagy, nem tudom. Én, én, én, én szerintem évek óta nem ö, vitatkoztam ilyenekről emberekkel. Én ebből szempontból tök liberális vagyok, tehát hogy úgy gondolja, akkor úgy gondolja. Abból, abból nem. Te azt abban az értelmében, hogy elméleti tudásod van politikus vagy, vagy te egy ilyen self made pacák vagy? Hát ö, nem tudom, én ebbe tényleg bele és ö, hát nagyon remélem, hogy nem számítok még ilyen igazi politikusnak. Kisodródni fogsz? Hát lehet, meg unom egyszer, és akkor, és akkor, és akkor kisodródok. Közelébe voltál? Um, nem, igazából. Mi hajt? Igazából még nem. Hát mondom, én ezt tök szépen csinálom, és mivel most arra ez lett az életem, így a barát, mind a hobbiaim, mind a barátaim igazából a kutyapárban vannak, úgyhogy ezért nekem egy. Ez de ez egy nem logikus. foglalkozási ártalom. Kedvesem tőlem a lányom az. korábban, abszolút jóval az. korábban, hogy szeretem -e, és azt mondtam, hogy legalább annyira, mint a munkám, mire mondta, hogy köszönöm szépen, és akkor rájöttem arra, hogy milyen borzalmasat mondok. Valójában a kutyapár téged mennyire alakított magához, illetve te mennyire alakítottad magadhoz a kutyapártot. Én biztos, hogy alakítottam magamhoz, a, a, a kutyapárt engem, meg a, azt meg szerintem azóta van, amióta sokan csináljuk, tehát azóta bizonyára, bizonyára nagy hatással van, van, van rám az első tíz évben, azt szerintem nem igazán, mert ott, ott nagyjából én csináltam azért a dolgok nagy részét. Mit gondolsz arról, hogy meg a karcefem, és is lett egy hírefem, amely valójában a hírtévének egy ilyen rádiós változata? Hát ez nem, már már a frekvenciákba, ez és, és mégsem adnak Igen. Nem, hát ez valójában ugye a pénzhiány. Egyet észrevetted? Hát a hírt hallottam, karcefemet nem szoktam hallgatni, szóval ezt nem én a tilos rádiót szoktam igazából hallgatni. Nem csak ez a is, hogy a nem fideszes médiumok ugye nem kapnak frekit, és akkor a Fidesznél már műsor se tudnak gyártani, akkor is van egy freki hozzá. Szóval... Gondolsz-e bármit arról, ami a Telexnél és a pont nál zajlik? Nem tudok mit, mert nem látok bele. És igazából nem is mondják meg. Nem biztos, hogy a legszerencsésebben kommunikálja a 444 azt, ami ott történt, mert így aztán tényleg mindenki csak találgatni tud. Te lesz más, vagy az is ugyanilyen? Hát aztán végképp nem tudom. Tehát a 444-nél legalább sejtettek valami belső konfliktus. jelentőség, hogy mi történik? Hát attól függ, hogy mennyien mennek még el, nem tudom, hogy Magyari Péter emiatt ment el, ő azért, szerint... ő azért, egy, azért egy, egy, az egyik legjobb újságíró szerintem Magyarországon, tehát az, az biztos, hogy szomorú, És igazság szerint egy, azért valljuk be, hogy azért nagyon-nagyon azért sok embernek kéne még elmenni a 4 4 vagy a Telex-től, hogy a színvonal összeérjen a jobb sajtóval, úgyhogy ez a veszély szerintem még nem fenyegeti őket. Igen, de a jobboldali sajtó kicsit olyan, mintha eleve más akarna lenni, tehát mintha lenne sajtó, és lenne jobboldali sajtó. Igen, és ez egyébként egy tökéletes kérdés, mert ez, amit én nem értek, hogy a, amikor például lejáratóanyagokat próbáltak csinálni mondjuk a Pesti TV ellenzéki polgármesterekről, és ott ilyen félórás anyagok voltak látszott van benne munka, ember, pénz, minden, és gyakorlatilag látszott, hogy ezek semminek nem néztek utána. Nem nézték meg annak a közbeszerzéseit, nem nézték meg az ingatlanadásait, lehet találni tényleg rengeteg rosszul kinéző dolgot önkormányzatoknál, ezek gyakorlatilag elmondták, hogy őrsi Gergő csak facebookozik, meg tudod ezt a semmit, és én ezt nem értem, hogy ha valakinek a Fidesznek erre lenne kapacitása, hogy ö, oknyomozó munkát végezzen, és valóban mondjuk ilyen ilyen Valódi problémákat mondjuk meg tudjon írni a Fidesz. Hát a, a célpont régebben erre volt. Na, igen, igen, igen. De azért az is addig ment igazán, amíg, ha jól emlékszem, amíg ellenzékben volt a Fidesz, azok volt, akkor még én is néztem például. De ezt például tök nem értem. Tehát, hogy látszik, hogy van ilyen szándék, ez a lejárató szándék, de gyakorlatilag megmarad ennél a legbézikebb. Van-e arra bármilyen verzió, hogy ez a lejárató szándék miért hatékony? Hát a mennyiség szerintem. Az kész. Nem nagyon látom. Hát. Tehát ha valaki nyakon öntenek, akkor az nem Biztos, tud. hogy ilyen egyszerűségű, tehát hogy ez így tud működni. Ez gonoszság? Hát ez egy hatalom taktikai dolog, ami, ami annyiban gonoszság, hogy, hogy olyan emberek, akik ezt nem érdemlik meg, olyanokat kapnak nagy nyilvánosság előtt, amik mondjuk nem is igazak. Azért az nem egy szép dolog. Gondolsz-e bármit Gálvölgyi Jánosról és a mentők történetéről? Hát szomorú, az egész annyiban jó, hogy legalább megint ilyenkor nyilvánosságot kap ez az egész, hogy ez hogy zajlik a... Milyen állapotban van a... Milyen nyilvánossága van a kutyapártnak? Hát én azt gondolom, hogy szerintem egy nagyjából félmillió ember, akit mondjuk úgy érünk el heti szinten, hogy azzal érjük el, amivel mi szeretnénk. A... Kormánytól független sajtóban elég vegyes, tehát ott azért, ott azért látszik, hogy a... van sok olyan újságíró, aki annyira zavarta, hogy mi nem az összefogás része voltunk, hogy emiatt nem a legbarátságosabb a kutyapárttal. És ami sajnos tényleg elég általános, hogy amikor írunk egy vicces félmondatot, azt lehozzák, és ha meg valamiben meg tényleg elég sok munka van, meg nagy dolog, azt meg nem. Például azt szerintem hírértékű, hogyha egy párt a kampány pénzéből, nem tudom, 250 millió forintot megpályáztat, és oda értelmes célra. Hát voltak olyan nagyobb baloldali hírportálok, ahol erről nem olvashatott soha senki. Ha lenne több pénz a pártnak lenne saját médiája, vagy nem kell? Saját médiát... Hát uh, igazából nekünk a weboldal a saját médiánk, tehát az a saját médiánkon megírjuk azt, amit csinálunk. Uh, ez biztos lehetne még jobb is, de egyébként most mi a pont, van a, van a ránk Dávid nekünk, aki, aki, aki írja a posztok nagy részét, azért az például sokkal jobb. lett olyan jellegű sajtót, mint a párt sajtót, mint a nyugati fény, vagy ezek én nem szeretnék a kutyapásnak soha. Mai hír, hogy megtalálták, hogy Novák Katalin köztársasági elnöknek is van, már nem csak Áder Jánosnak, hanem neki is van, családpárti alapítványa, amely egyebek között konzervatív női vezetők összefogását tűzte ki a céljához. Úristen! Hál' Isten! Az alapítványról akarjunk beszélni, vagy mindarról, ami az LMBTQ propaganda kapcsán megy illetőleg ellenpropaganda. Hát egyikről se könnyű beszélni. Hosszú <gül> e ideig a... éltünk egy viszonylag ideológia mentes társadalomban. Én ma azt gondolom, hogy jobban ideologizált ez a világ, mint a 80-as években vagy a 70-es években, amikor éltem, de lehet, hogy még csak az emlékezetem meg egy olyan topik, ami én tök meglepődtem egyébként, hogy ennyire fontos tudott lenni. Egyébként nekem az izés ilyen volt, és ezt tökben néztem a bevándorlás kérdése. Én nekem eszembe nem jutott az elején, hogy ezt mondjuk 2015-ben, hogy 8 évvel később, ez bár most már talán mint a kicsit elengednék, fontos téma lett, és akkor bedobták ezt az egész l nem dolgot, én ott is azt hittem, hogy ez így áll, ez kizavar, zavar, meg kit érdekel, meg nem tudom, meg aztán meg úgy tűnik, de ez egy általános ezek valószínűleg egymástól nyúlnak. Nem. A törököknél is ez volt, meg a oroszoknál is van ez a abból népszerűséget szerezni, hogy. De vannak nemzetek, amelyek erre hajlékonyabbak, vagy hajlamtóbbak, vagy valaki kevésbé, vagy ez hogyan van. Hát én nagyon remélem, hogy Ha Valaki nem... COVID oltást kap, az nem kap Covidot. De mégis megkapja, <gül> tehát hogy. Én nagyon remélem, hogy nem, ez nem azért van, mert a, mert a magyarok ilyenek. Én azt gondolom, ha ilyen mennyiségű pénz hasonló topikokra elköltöttek volna a kormányok ilyen sok éven át akár Csehországban, vagy Szlovéniába. <coughs> Hasonló eredményt értek volna el sajnos. A Magyar Nemzet online -on olvasható, de a Magyar Nemzetben jelent meg egy hosszú interjú Budázi Györgyel, aki a határevizió kérdésében is megnyilvánul melyre szerinte idővel akár szükség is lehet itt Európában. Budaházi György kapcsán eszembe jut ismét Novák Katalin, aki talán egy 24.2-s interjút adott meglehetősen hosszút, ám abban nem volt hajlandó engedni, hogy neki a kegyelem esetében nem kell indoklást adnia, így aztán Budaházi György vagy a Hunniaper érintetjeinek kegyelme kapcsán nem volt hajlandó részletesen megnyilvánulni. Neked van -e erről véleményed? Hát az a ló az jól nézett ki, meg hogy át, az egy az egy szórakoztató jelente volt a magyar politikának. Egyébként határrevízióra valóban van szükség, mert jó lenne, hogyha a krímet meg azt a másik két megyét, mondjuk Ukrajna, visszakapná. Meddig tartálából? Ó, hát ezt, ezt nem én leszek, aki, aki, aki megmondja. No. Azt mondja, ha már a Magyar Nemzet, ugye a Magyar Nemzet valamikor februárban azt piszkálta, hogy három egymás utáni ülésen indokolatlanul nem jelentél meg, és a bizottság elnökének javaslat alapján, mint ugye ez a hegyvidék, a képviselőtestület dönthet a bizottsági tagság megszüntetéséről. Február 23-án volt képviselőtestületi ülés, volt a -e program is, hogy döntöttek? Nem merték azt megcsinálni, hogy engem kivegyenek, hanem megszavaztak egy olyan olyan határozatot, hogy felkérnek engem, hogy én lépjek ki, és akkor én meg nem léptem ki, és akkor nem csináltak azóta semmit. Ilyet vett, én beadtam egy, egy, egy módosítót ehhez egyébként, de minden azt meg, azt meg nem szavazták meg. Az így, az öveges programmal kapcsolatosan volt. Hogyan néznek rá a hegyvidék önkormányzatban? Jó, engem nagyon utálnak. Hát attól függ, hát még az alaksorba, Laksorba, ott pár emberrel jóban vagyok, aztán ahogy megyünk följebb egyre, egyre kevésbé sajnos. A, a testületben ott, hát ott látom, hogy nagyon utálnak. Igen. Egyébként van egy, van, egy, van egy haverom, aki, aki KDNP-s és az egyik bizottságban van, egy idősebb, idősebb úr, vele egyébként voltunk már grafitizni is közösen képzel. Ugye mi egy kerületben lakunk, én is hegyvidéki vagyok, Május végé a hír, már itt vagyunk a kertek alján. Legnagyobb meglepetésemre, ha, ha nem támogatta az önkormányzat az előterjesztésemet, hogy ne meghívásos közbeszerzéseken kölcsön el MDR-dokat, hanem valódi verseny legyen, is itt tulajdonképpen egy új fejezetet nyitunk, hiszen te az elmúlt időben alapvetően 12. keleti közbeszerzések és ingatlan ügyek kapcsán nyilvánultál meg, általában nem túlságosan felszínesen, hanem felkészülten dokumentumokkal Hát itt mennek el a nagypénzek. Ugye az a, a ingatlan, ahol, ahol úgy megy el a nagypénz, hogy, hogy, hogy áron, ahol adjuk el verseny, gyakorlatilag verseny nélkül az ingatlan. Miért ezekre specializálódta? A pénz miatt? Ez a két ok, tehát ez a, hát érted, a, a, a, a pénzeket meg a nagypénzeket közbeszerzéseken muszáj elkölteni az önkormányzatnak, és ugye az De a pénz volt az a felelőtlenség, vagy, vagy mi az, ami egyébként erre a két ügyre, vagy erre a két területre téged rávezetett? Miért ezeket választottad tehát miért lettél e, közbeszerzés ingatlan szakos, annak idején Szegény Baja nem mondták azt, hogy ruhatár büfé szakon végződött? Igazából tényleg ez az oka, hogy én azt arra gondolok, hogy ez az a két nagy terület, ahol a, a verseny hiánya miatt azért a bizonyos pénzek nem feltétlenül biztosan oda kerülnek. Beletanultál? Ahova, ahova kellene. Hát valamilyen szinten... Kaptál-e már bizonyára? lófejet a a Hát most volt először egy kicsit több történet, mi csináltunk egy negyed órás videót egy kerületi megölt milliárdos történetéről, Igen. és hát azok, akiket a gyilkossággal vádolnak, illetve azoknak a mondjuk úgy barátai, készítettek egy válaszvideót mindenre, szóval egy 20 perces videó, ahol bizonygatják, hogy hát a ki vannak egyébként kockázva, és a hangjuk el van torzítva, á, és akkor ők ott bizonygatják, hogy az öreg igazából szerette azokat, akik később megölték. Ez bevalom elsőre egy picit ijesztő volt, de alapvetően meg az egy jó hír, hogy miután valami fajta válaszban gondolkodtak, egy videó mellett döntöttek. Más nem volt szerintem ilyesmi nekem. Volt-e sikered az önkormányzatnál? Hogy sikerült valamit -e Hogy valamit elérni? Uh -huh. Egy pár dolgot sikerült, sikerült egy zebrát, sikerült, hogy megszüntessék azt a nagyjából 50 milliós támogatást, amiről senki nem tudott, és egyházi szervezeteknek ment. Volt olyan már megnyert közbeszerzés, ahol utána nem írták alá a szerződést. Igazából elég volt megírni, hogy ez mennyire, mennyire drága volt. Ö, akkor a az ingatlanadásoknál is egyébként most már legalább fe, három év hiszti után sikerült elérni, hogy az ingatlan.com-ra kiírják. És egyébként most már azt sem érték, hogy az archibóna nyerje meg, a, a, a, aki mindig szokta ezeket a nagy építési keretmegállapodásokat. De mi tartotta vissza őket? Hát lehet már rossz híre lett az archibónának, jó kérdés... Uh, nagy küzdelem volt egyébként, mert most volt több jelentkező a közbeszerzésen, úgyhogy De mindenkit kellett zárni. És, nem. Arról van, hogy az önkormányzat előterjesztő visszatósított, hogy ne meghívásos közbeszerzéseken, kölcsön milliárdokon, hanem valódi verseny legyen, és ugye felesleges időtöltés címen előterjesztés a képviselőtestület ülésére, amelyben ugye te egy meglehetősen hosszú és részletes anyagban indokoltad, meg az, hogy miért ne az legyen a módi, ami egyébként ott dívik. Igen, ugye ezek a kisebb értékűek, tehát ezt 300 millióig lehet Igen. meghívásosat csinálni, hogyha hazai, hazai forrásból van és építési beruházásról van szó. Ö, hát ez, ez az, ami a leg... na, tehát itt ugye azért, azért nagyon könnyen látszik, vagy könnyű látni, hogy mit csinál az önkormányzat, mert nagyon sok éve ugyanaz az önkormányzat van. Ugye, hogyha csak két éve van, akkor nem feltétlenül tudod ezt felrajzolni, így, hogy már tizen éve ez az önkormányzat van, így nagyon könnyű egy táblázatba kigyűjteni és látni, hogy gyakorlatilag ugye azok a cégek nyernek már 10 éve ebben a kerületben, és ennek ez a módszere egyébként, ugye, hogy a, ezeknél az említett közbeszervéseknél el se indulhat más, csak akiket meghívnak. Úgyhogy a verseny kérdés kérdéses ezen a területen, de sajnos nem támogatták. Amúgy két Fideszes megszavazta. De ők véletlen. Szerintem véletlenül így az arcukat elnézve utána. Igen, de mégiscsak megszavazta. Az összetételről lesz még szó, illetőleg arról, hogy neked azért van elég határozott véleményed arról, hogy ott van olyan Fideszes is, aki közben más pártban van, mert hogy anyagiak okán úgy tűnik, mintha a szíve más felé húzná, mint ahhoz a párthoz, amelynek tagja. De még miért hasonlóan bonyolult mondatokba kezdenék, nézz egy-két jelen ingatlan fejlesztést. Ezek mennyire bökik a csólyrődöt? Mondjuk a Chifter Residence Kft. Csillabérci története. Hát azt látom, hogy az ott élőket, mi csináltunk egy kérdőívet, amit több, több mint ezeren kitöltöttek a kerületben, és nagyon-nagyon egyértelműen az látszott, hogy a, a leginkább ez zavarja az embereket, hogy, hogy beépül ez a rész egyre jobban, és inkább azt mondanám, hogy ahogy beépül. Tehát a... Azzal, hogy épül egy családi ház, én szerintem úgy nagyon senkinek nincs baja. Itt az a baj, hogy lakóparkok épülnek, amik azért nem épültek itt az elmúlt 30 évben a hegyvidék felső részén jellemzően. Könnyű belátni, hogy teljesen más hangulata van egy öt ugyanolyan házból álló részek, mint egy családi házos résznek. És ugye itt az önkormányzat mindent megtesz, hogy ezek megépülhessenek. Alapvetően az a trükk, hogy ezek nem lakóvezetek, ezek bezárt korábbi intézmények, jellemzően kórházak, hotelok iskolák, sötöbbi, Ebben ember nem is gondolna, hogy ezen a helyen ilyenből milyen sok van. Nagyon sok van, ugye hát nem nagyon tudták például a TBC-t száz éve mással gyógyítani, mint a jó levegővel, úgyhogy, uh, úgyhogy itt megépültek ezek. És utána az önkormányzat azt csinálja, és ez úgy hívják, hogy vegyes intézményi övezet, és az önkormányzat azt teszi, hogy meghagyja őket vegyes intézményi övezetbe, de olyan alkategóriába teszi, ahol már lehet lakó funkció. És emiatt ezek jóval nagyobb beépíthetőséggel rendelkeznek, mint a környező jellemzően 10 15 százalékos. Mit tapasztaltál ebben a felmérésben, mennyire zavarja ez a 12. Elvétieket? Hát Minél fejebb laknak annál inkább. A Csaba utcában kevésbé zavarja nyilván, hogy mi történik a hegyetején. A helyzetem meg azt látom, hogy. Hogy nagyon. Mire hajlandók? Hát, de, mire hajlandók? Facebookon döngeni leginkább. Üh... Nem tudom. És egyébként az is nagyon különös, hogy mikor pörögnek rá az emberek valamire. Üh... Van most ez a tege útra tervezett Igen. futúreálos beruházás, ami, ami a régi ügy. Tehát ezt másfél éve látni a terveket, üh... tudni róla a dolgot, ugye elindult egy ilyen uh, uh, hatás, tanul, hatásvizsgálatot, és ennek részeként volt kötelezően egy közmeghallgatás. Ez a város. szóval. Igen, ilyen város Délelőt szóval. is volt, úgyhogy nem tudtam igen. elmenni. Meg hát egyébként is vissza, azt mondja, kb, de hát azt hiszem, hogy ötven nem voltak annak elnél, hogy hétköznap délelőt volt. De hogy pusztán attól, hogy megjelent az, hogy lesz egy ilyen közmeghallgatás, tehát hogy bárki is kíváncsi onnan fentről az emberek véleményére, Szerintem elképesztő pörgés lett belőle, hogy, hogy akkor, akkor hirtelen mindenkit zavarni kezdett. Ha már itt tartunk volt. egyébként, maga a kutyapárt az egy mennyire békés párt? Remélem, remélem békés. Mennyiben ért nem egyet azzal a sorozottal, amit a Momentum, vagy amit a gyerekek, vagy amit a tanítanék mozgalom, a státusztörvény kapcsán, szándékosan mondom, hogy kapcsán tart. Te részt veszel-e ilyen tüntetések? ki? ki aha, voltam legutóbb is. Ah, hát mikor, most nem voltam, lenva utcánál voltam, hete volt talán. Uh, én nagyon örülök, hogy vannak tüntetések. Én, én egyébként nem... Skandálsz? Van. Hát én most videóztam, úgyhogy nem skandáltam. <gül> De nem, az tök jó látni. Az mondjuk kicsit furi, hogy tanárok olyan, mintha nem túl sokan lennének. Egy tanárpárti tüntetésen. Ha nem kék vannak. Hát azért főleg fiatalok, tehát gimisek meg gyerekek, ami egyébként szerintem egy nagyon érdekes, és, és lehet valahol még csodálatos dolog is, vagy nem tudom, így visszagondolva, hogy én amikor gimis voltam, amilyen viszonyban voltam a tanáraimmal, Kicsit fur, én nem biztos, hogy akkor kimentem volna azért tüntetni, hogy többet keressenek a tanárok, hogy én többféle tankövből tanulhassak, és ha ezek most, ha valóban ezért mennek ki a, a gyerekek, akkor az egy elég jó dolog, de úgy egyáltalán az, hogy vannak tüntetések úgy, hogy, a, hogy ebben nagyon profi a Fidesz, tehát az, hogy semmit nem teljesít szinte. Nyilván a, a tanároknál is lehetett volna akár nem pénzbe kerülő párapróságot teljesíteni. Ez a módszer, hogy soha nem teljesít semmit, emiatt ugye úgy vannak az emberek, hogy mi a fejének menjünk kitüntetni. Úgyhogy ehhez képest az egy marha jó hír, és én nem hiszem, hogy túlzottan erőszakos lenne, még úgy nagyon az egész helyzet. Mitől jelent. fog megszűnni ez a rendszer? Hú. De hát tetszik, mitől fog megváltozni? Hát egyelőre egyre rosszabb irányba változik, szóval... A, a, a, Amikor azt mondod, hogy, hogy rosszabb irányba, az mit jelent? Hát nem tudom, mind a szellemiség, amit még a legelején mondtam, mint legfőbb hiba, korrupciónak a korrupciónak a láthatósága és a mértéke is azért, azért, azért, azért nem jó irányba, irányba mozdul. Uh, hát ez a, ez a tipikus, ez a, amikor látszik, hogy úgy érzik, hogy mindent megtehetnek. Mitől el, fog megváltozni? Vagy megszűnne? Vagy megváltozni és megszűn. Ez is egy jó Én ké... azt hittem, hogy amikor, amikor majd gazdasági problémák lesznek, akkor majd lehet megy a Fidesz népszerűsége, és még, a, és, és, és, és még ez sem történik meg. Úgyhogy ezt nagyon nehéz látni. Uh, belülről kell, most elmondhatnám ezt, amit, amit ilyenkor igazából mi csinálunk is, ezt, hogy így majd így alulról építkezve, és majd ezer év alatt abból valahogy összeállnak olyan közösségek, hogy esetleg uh, kevesebb uh, kevesebb emberre tudhatni a propaganda de hát ez rengeteg idő. Megéved? Hát sokkal fiatalabb vagyok, mint Orbán Viktor, tehát azért az ő rendszerét, azért minden bizony túlélem, és ez egy jó kérdés, hogy más is tudná ezt a rendszert egyébként ilyen hatékonysággal mondjuk úgy, hogy egybetartani, mert azért, azért itt, itt elképesztő érdekellentétek lehetnek egyébként a, a gazdasági háttérországában a kormánynak, és ebből azért nagyon kevés látszik. No erőszak. Nem látni mit, tehát a, a, most, a, most mit csinálsz? Megtámadod a rendőrséget, vagy nem tudom, tehát a. a... Nem, nem, nem látom, hogy mi, mi az, ami, amit erőszakkal egyébként el lehetne érni ezen a, ezen a vonalon. E, ennyi meg, hogy most, hogy tolják a gyerekek a rendőröket hetente egy kordonnál, vagy a, vagy a, vagy a székháznál, ez. Azért ez, ez, ez hát nyugat-európában az renné, jó, a vannak sokkal gyakrabban. Uh, Végül is ez a Konkói hol tart? Hát itt most a. a... Ez egy Natura 2000 védett terület peremén lévő ingatlanfejlesztés. Hát itt ugye környezetvédelmi hatástanulmány, tehát itt kellett egy hatásvizsgálatot csinálni a cégnek. És akkor majd a kormányhivatal fog valamit dönteni, hogy mire jut. Egyébként várják, most pont a köz közmeghallgatás után várják még a az észrevételeket arra, még majd ők válaszolnak. Ugye itt a Pilisi parkerdő nagyon nem örül a dolognak úgy tűnik, tehát az még talán Itt Kicsit attól tartok, hogy a ugye ez ugyanaz a fazon, aki a az egyik azok közül, akik a, a, a future a tulajdonsai. És hát azért akik a kormánykormányedet fel tudták építeni, Elképzelhető, hogy meg tudnak csinálni egy, egy, egy három tömbből álló, álló, álló lakópatra. Ezek megrendelésként érkeznek az önkormányzathoz, vagy ez hogy működik? Hát én az egyiknél kérdeztem, pont a Budokeszi út melletti egykori BMTBC kórháznál, hogy amit akkor ugye ezt eladta az MMV, nagyon olcsón, és valóban nem ért sokat, mert ott csak kórház lehetett volna, vagy valami hasonló jellegű építmény, és akkor az önkormányzat ugye átminősítette lakó, övezetté, és akkor igen, tehát ott azt mondták, hogy őt valahogy ezt megbeszélték a tulajdonossal, hogy ő ezt szeretné. Mi lesz a Lejtő utca ingatlanul? Az ott áll Evek 30 re Ott nem tudni mi lesz, hát az meg a, ugye az a, az, az a, az a 24 hús... Tehát az a Vargához került ugye félig meddig tulajdonban. A Varga Zoltán, ugye, ha jól mondom, centrál média csoport. Hát ott, ott az szintén olyan, hogy egyelőre nem lehet lakófunkció. Tehát egyelőre valami fajta ilyen... Mi a helyzet a Honi vel So, Hát ez soha nem fogja megcsinálni a csávú, nem tudom. az nagyon cuk, igen. Ugye ez egy olyan kisbolt, amit Hát megvette, megvette a tula, és leverte a vakolatot, ugye? Aztán aztán az idő megrohamosan telni kezdett, és itt semmi nem tették. Erre is mindig azt mondja az önkormányzat, hogy most már mindjárt, most már mindjárt, mert ugye az van az adásvételibe, hogy az önkormányzat kérte, hogy ö, nem tudom, fél vagy egy év alatt nyisson meg. Ö, ez volt egyébként az eladásnak és az indoka, hogy nagyon gyorsan kérdés, nagyon fontosan kell egy kisbolt. Aztán de ugye ez egy szokásos, ez ilyen feltételes módú feltétel, ugye az önkormányzat ezt szokta csinálni, hogy elárhat, de nem, nem döntött úgy, hogy eláll. Ez egy Jelán Zsolt, ugye, aki a tulajdonsa ennek a, a vagy a tulajdonsa ennek a cégnek, aki megszerezte ezt a kis ABC-t, ő azért szokott együttműködni is az önkormányzattal, úgyhogy feltételezhető, hogy visszalag jó, jó vissza. Ugye ezt, ezt hadd mondjam el, csak nagyon vicces, ugye itt az értékbestés volt teljesen is. Ugye van ez az úgynevezett összehasonlító és ami azt jelenti, hogy hasonló, hát ahogy, ahogy gyakorlatilag más, ahogy egy random ember is venne lakást, megnézi az ingatlan komoly kb. mennyit ér egy hasonló. És itt ugye azt csinálták, hogy ugye ez egy telek és rajta egy épület. Itt megnézték, hogy a telek épület nélkül mennyit ér kijött, hogy kb. 90 millió, megnéztek, hogy az épület mennyit ért telek nélkül, szintén kb. 90 millió volt, és utána ezeket nem összeadták, hanem átlagolták. Ugye ez egy teljesen szűrés dolog, mert ezek szerint, hogyha építesz egy, egy, a telkednél értéktelenebb épületet a telkedre, akkor csak fog az értékezni, mivel való a hülyeség. Úgyhogy ott ez tényleg ez egy 100 millió alatti áron ment el, ami értélegről helyik. Ezek egyébként ki vannak jogászkodva? Hát ez egy értékbeslés, amit... Nem egy, úgy értem. Egy... Úgy van-e kiogászkodva, hogy az ember nem talál rajta úgy fogást, hogy visszaszívják. Igen. Ezek szerintem törvényesek egyébként mind a Ezek közbesz... Ezek úgy lesznek törvényesek, hogy a törvényt tartják be olyan módon, hogy jogászkodják, vagy egyébként megvan a törvényeknek, vagy rendeleteknek ezen csasiságokhoz való igazítása is. Hmm... Ez egy érdekes kérdés, mert ugye ahogy, ahogy ők ezeket csinálják, akár az ingatlanadást, akár a közbeszerzéseket, és ami ebből a nyilvános része, az törvényes, hogy ezen kívül mi történik, és mondjuk miért nem indul el más egy közbeszerzésem, vagy egy, vagy egy, vagy egy ilyen ingatlan licitán, az meg nem bizonyos. Ami a beépíthetőséget illeti, az mennyire strikt. Ezt mire gondolsz ezzel kapcsolatban? Egy területen Hát megvan adva egy minden egyes helyrajzi számú ingatlannak, megvan a. De ott is ki van jogászkodva, vagy egyébként nagyobb legyen a beépíthetőség, hiszen éppen erről írta, hogy az út egyik felén ez van, az út másik felén pedig az van. Hát ez nem is jogászkodás, tehát az önkormányzat, ugye? Na, tehát ugye kétszintű a, a, a, ez a építési jövezeti besorolás, alapvetően a főváros mondja meg, hogy valami erdő, vagy mondjuk beépíthető terület, viszont ezen belül az önkormányzatok nagyon-nagyon szabadon dönthetnek a beépíthetőségről. Ö és akkor ez alapján csinál. A Ráczaladár utca, ha megúszom, miért meg? Hiszen annak előbb-utóbb be kellett volna menni a fővároshoz, de most úgy tűnik, legalábbis ezt írtátok, hogy még az is lehetséges, hogy nem fogják beadni. Vagy ez ne, nem így van? Hát én úgy tudom, hogy a, a fővárosnál az, azt... Meg tudta pokolni Zoltán, hogy a főváros nem feltétlenül szeretné támogatni ebben a formában ebben, ezt a... Ebben nem tudlak megerősíteni, mert én voltam olyan sajtóbeszélgetésen beszélgetésen ahol talán az Index kérdezett rá, és Kisambrus Ambruss szokásátul eltérően relatíve tájékozatlannak mutatkozott, és azt mondta, hogy akkor legközelebb majd mutassák meg ezeket a papírokat, és ez egy hónapon belül volt. Hát nem biztos, hogy erről ő... Erről ez, ez, ez, ez, köny, ez, ez könnyen lehetséges. Maga az egyébként, hogy ez a folyamat van, ez egyébként valakinek a gazdagságát növeli? Vagy most örüljünk ez. annak, hogy a, hogy a kerületünk ilyen népszerű? Persze, hát a, a gyakorlatilag a nagyon sok esetben az ország száz leggazdagabb emberei közé tartozó emberek vásárolnak áron alul lakásokat a, a közbeszerzéseken meg, meg, meg, meg, meg túláraznak. De áron az alul, alul hogyan az... vásárolnak? Mert a közbeszerzés értem, áron alul hogy vásárolnak? Hát két módszer van a, a, ugye a, a kisebbeknél, a lakásoknál. Ott igazából bőven elég az a módszer, hogy neked fizetned kell azért, hogy egyáltalán megnézhest. Most mivel találsz 50 darab 80 négyzetméteres lakást, ez ingyen? Ez ingyen az ingatlankom, ez változattól függ, van ahol uh, azt hiszem, 10 plusz száfa, van ahol 50 plusz száfa. De mivel van 50 darab, amit ingyen meg tudsz nézni, igazából bármennyi pénzt kérsz nem fogják megnézni. Én most pont uh, azt meg tudom, mondani, hogy van egy 2000... Nem nézik meg, ha ingyen. Hát, nem, mert fizetős mondom. Tehát, hogy ja, ott van igen. a felmész ingatlan komra, látsz 57 ingyen, akkor nem fogsz az 51-es semennyit fizetni, és ugye ezt, azt állíthatom, hogy a 2020-as és a 22-es ingatlanadásoknál 18 esetből 14 esetben egy érvényes ajánlat érkezett, értemszerűen kikiáltási áron mentek a dolgok. A nagyobbaknál, a nagytelekeknél, a milliárdos tételeknél ezt nem lehet megtenni, mert az ingatlan befektetőknek erre van emberük és idejük és pénzük, hogy kifizetik azt a minimál összeget egyébként, és megveszik. Ezeknél meg az a módszer, hogy olyan feltételes módú, borzalmasan hangzó feltételeket rak bele az önkormányzat már magába a blicit kiírásába, ami minden értelmes befektetőt elriaszt, másrészt pedig árcsökkentő, mondok egy... Ja, és ugye miután az az egyérvénye sajánlat megnyeri, Utána ezeket a feltételes módú, ez mindig ez az elállhat típusú dolog, ezt utána nem érvényesíti az önkormányzat. Tehát gyakorlatilag szerintem ezeket arra használnak, hogy elriassza befektetőket, és mondok egy, egy példát, szép út és ö, ott úgy adtak el egy, egy brégi villát, ö, hogy hogy beleírták az adásvételibe, hogy egyrészt fel kell újítani a szem kettő éven belül, és ez nem olcsó, mert ez egy védett épület, és nagyon rossz állapotú, másrészt, hogyha, és hogyha ez nem teszi meg, akkor az önkormányzat elállhat. Ugyanígy, hogyha az önkormányzat úgy dönt, hogy megváltoztatja a parkolási szint mutatót 0,00001-re az adott területre vonatkozóan, akkor az önkormányzat két éven belül elállhat. Na most ez ki az az őrült, aki ez csak azt veszi meg, aki tudja, hogy nem fog elállni az önkormányzat, mert ilyenkor ugye ráadásul az van, hogyha eláll az önkormányzat, akkor még csak nem is az inflációval növelt értéket kapod vissza, amit te befizettél, hanem az eredeti vételi árat. Na most jelenleg, amikor 25%-os nagyjából az infláció, ki az az őrült, aki úgy megvesz valamit, hogy az önkormányzat, ha akarja, két évemből bármikor visszakérheti, azt a, vagy visszaadhatja az alapvető pénzt szóval ez Én most akkor egy pár poémkodni nem fogok azon, amin egyébként ti poénkotatok eleget, hogy a konkolt úti projekt kapcsán ugye felvetődött az, hogy a lakópark lakói busszal fognak járni, és akkor elett kérdezve, illetve rákérdeztetek, hogy akkor lakásonként miért kell két parkolóhely, de ez azt mutatja, hogy ilyen mértékben nem számít, hogy mit válaszolnak. Megvan az akarat, akkor a többi már lényegtelen. Igen, gyakorlatilag igen. Ezt gondolom mindenki sejti, hogy ezek az emberek, akik ilyen százmilliós lakásokba költöznek, a nagy része nem busszal fog közeledni. Turul. Akarunk rárakni egy Niels Holgerszont, már megvan a bábú, csak még fel kell öltöztetni, úgyhogy ez a válasz, az is elakadt egyébként, mert ott az volt, hogy ott majd lesz egy turul, turul, történetében. Mennyire mondom, érintette kérdés. meg ez a terület, mert én őt viszonylag valamikor közelebbről ismertem, Szerintem és ez elég... a családtörténet, ez... Szerintem eléggé. Szerintem eléggé. A... Hát ha belegondolsz, ekkora pechet, tehát az, hogy miután úgymond visszavonulsz az országos politikától az ilyen bizonyos család ügyeivel kapcsolatos dolgok miatt, utána oda kerülsz egy kerületbe, ahol az előző polgármester meg a a nagypapádat sikerült uh, a egy olyan emlékműre, ami hát uh, nem erről szólom elő a másik oldalon hát ez nyilván nagyon kellemetlen. Az egy nagyon furcsa dolog azért, hogy ez nem korábban derült ki. Tehát itt azért voltak olyan emberek, például a friss György, akik, akik, akik próbálták uh, megtudni, hogy kik ezek a nevek, akik a turlon vannak, és itt az önkormányzat mindent megtett, hogy... Uh, hogy ne derüljön ki nagyon sokáig, ez, ez, ezzel én nem állítom, hogy Pokorni voltál, mit tudott, de az tény, hogy például még az előző, az előző polgármester elég sok tök jó helytörténeti kiadványt adott ki a Miknyán György, és, és ő adott, tehát maga a hegyvidék kormányzat adott ki olyat, amiben le van írva, hogy Pokorni József mit csinál. Egyébként meg, hogyha az Árkánumba pusztán az ember rákeres Pokorni Józsefre és beírja azt az utcát, ahol ő lakott, a Pagony utcát, akkor igazából azonnal megtalált azokat a cikkeket, amik arról szólnak, hogy ilyen Galiciából Magyarországra visszaszökött zsidók hát véletlenül abban a lakásban fordultak segítségért, ahol a Pokorni Józsefék laktak, és hát utána őket ők fel is adták a rendőrségnek, Uh, és ott leírják, hogy a Momban dolgozott, és hogy villanyszerelő. Tehát viszonylag könnyen beazolatosítható volt ez a dolog, de ez nyilván polgármester úr dolog. Azt el nekem, uh, te mióta laksz itt? Kettő, hát én itt laktam gyerekként is, ott a Csaba -Maros sarkán, hogy oda jártam a Rákócziba, meg a Csaba utca és uriba. aztán ugye lelentem Szóval te is vagy. Hát voltam tíz, én... Szegeden, 16 óta lakom Én betolakodó vagyok, én 95 óta Újlipótvárosi zsiró vagyok. E, és e, annak érdei, a kőbüfében lévő társaság nagyon sokat tett annak érdekében, hogy engem itt befogadtak. Mm -hmm. Mert nagyon idegenül éreztem magam. és sose felejtem el, amikor először egy autóval jeges úton nekikoczantam valakinek, akkor kiszállt valaki egy 62 méteres autóból rám nézett, és azt mondta, hogy ugye maga nem lakik itt. <gül> és az soha nem fogom elfelejteni, és még meg annyi történetet mesélhetnék, de most nem én vagyok a főszereplő. Um, maga az a házamben én lakom, az a történelmet tekintve egy végtelen érdekes ház, a az átalakulása, a funkciója. Ez ma egy jobb oldali kerület, vagy sem? Mm. Hát, ugye most változott meg végül is, tehát az, hogy hajnal, miki le tudta győzni Fűrjes Balást, azért azon szerintem sok mindenki meglepődött, mert azért alapvetően... Miért nem köszön ez vissza oheri... az önkormányzati választáson? Hát az már most lesz. Azt <gül> Reméljük most azért már de vissza mi, De mi volt? Tehát miért nem volt? Tehát miért, miért állt meg itt a vasút? Az országgyűlésénél? És mitől változna 2024-ben az önkormányzati kapcsán? Hát... Jó kérdés, de szerintem nem tudom, most abszolút nem akarom a saját, a saját üzémnek tekinteni. De, de, de az talán azért újdonság, hogy egyáltalán van valaki, aki... Tehát egyáltalán megjelennek ezek a viszonylag részletesen a kerületi korrupciógyanúsnak mondható ügyek. Itt korábban azért nem nagyon jött elő ezekkel senki. Amikor én ide kerültem, gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy a tütőkata volt itt, aki gyakorlatilag egyedül, aki dolgozott. Tüttő meg azért ismerjük a korlátait, mondjuk, hogyha ingatlan ügyekről van szó. Tehát, hogy igazából nem tudtak a lakók. Tart-e bárhol is az, hogy megtámadtátok a 12-i keleti egyáltalán az időközi választásnak a lefolyását, Van-e már válasz? Semmi, még semmi, de egyébként viszonylag gyors lesz, mert ez a, mi ugye a választási eljáráson belül támadtuk meg, tehát ez nem évek lesznek, hanem ez majd kiderül viszonylag hamar. Ugye Karácsony Gergely kapcsán Német Robertnek és Hont Andrásnak a Spirit fm arról beszéltél néhány hónappal ezelőtt, hogy az ő tevékenység az miért nem tetsző a kutyapártnak, de akkor még nem volt főpolgármester jelölt. Most van-e, illetőleg tudjátok-e, hogyha egyébként lesz, nem le ha nem lesz, akkor, akkor minek a függvényében támogattok bárkit is? Hú, uh, hát erről még nincs semmiféle döntés a pártomból. Igazából, amit a Hontan és voltam, az is kicsit én furi nekem, hogy hír lett, mert ott nem az van, tehát ott nem történt változás. Tehát ugye mi soha nem támogattunk igazából semmelyik ellenzéki politikus, így így nyíltan, vagy konkrétan, vagy, vagy, vagy baranyi Krisztát leszámítva, vagy a hatházi Ákost. Uh, szóval itt igazából nincs változás, azt sem tudom, hogy mi indítunk-e főpolgármester erről, tehát nem, nem biztos, hogy van értelme egyébként. Hát, nem hmm. a tagság dönt. Tehát ugye itt véget ért a, a, a bázis diktatúrám sajnos egy pár éve, nálunk a, a tagság dönt minden. De valójában a, nem, a tagság pedig az alapján dönt, hogy mekkora esélye van, vagy ez nem számít? Hát szerintem ez nagyon is számít. Tehát a, a, mármint, hogy mi indítunk-e valakit, de akár ezt mondhatom keleti polgármesterületekre is. Tehát a, ugye nekünk ahhoz, hogyha 40 helyen be akarunk jutni, az 40 listát jelent, az gyakorlatilag 5-600 jelölt. Ez elképesztően sok, miközben nekünk alig lesz max. 10 tízmilliónk erre az egész kampányra. Úgyhogy én, és mi így 19-ben is ezt csináltuk, hogy azért racionálisan, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy van értelme rengeteg energiát olyan dolgokba beletenni, ami aztán elindul egy polgármesterünk egy random kerületben. Magyarul arról beszélsz, hogy be kell osztani az erőt. Igen, tehát most még 20 polgármesteri kampányt is levezényelni, az szerintem egy nagy meló. Nagyon haragszom rád. Na. meg akartam ugyanis nézni, az újpesti önkormányzati ülést, és pont ide nem küldtetek e, senkit, ezt ugye külön meg is írjátok. Hogy hova nem küldtünk? A... ülést ez esetben nem közvetítettük, hogy ja. szoktuk, az önkormányzat nem akarja. Hát még ez ezügyben kormányhivatalhoz is fordultatok, hogy hogy létezik, hogy ne legyen. Ugye az önkormányzati TV bizonyos önkormányzatok képviselőtestület testületületülését adja, újpestet nem, már pedig ott, amit a trippon előadott, az párját ritkik Szerintem ez ami olyan volt, hogy kb. egy nappal korábban derült ki, nem, hogy lesz testületűrés, és a Dávid már mire meg tudta a nagy Dávid szokta közvetíteni, és akkor mire megtudta már így, má, így lemaradni az nem volt gond egyébként, hogy valaki közvetíti? Tehát... Az törvény, az, teljes, az, az szabályos, az teljesen törvényes. jelenleg ebben kapcsolatban én nem találtam semmilyen képi anyagot. Ha hát ti nem, akkor más nem. Akkor más nem, sajnos igen, igen, igen, igen. Mi a történet, ugye... Uh... Én szerződésben állok zuglóval, kommunikációs együttműködésben, ezt most igyekszem neutrálisan kezelni, és ott legutóbb a lett ülésen szóba került Viktora Zsolt kutyapárti tagsága, amit megszüntetett a kutyapárt, a, rend, a bíróság helyreállította. Mi Viktora Zsolt története? Hú, hát az most így nincs itt a Zsolti, de részében nem mennék bele. Nagyon kulturáltan úgy tudok fogalmazni, hogy nem feltétlenül értettünk egyet azzal, hogy mi a dolga egy, egy kutyapártos önkormányzati képviselőnek, de azért voltak más okok is, amik miatt én szerintem nem lett volna szerencsés hogy Zsolt a Zsolta pártban marad, ami egyébként végtelenül szomorú dolog nekem, az egy, egyik legjobb barátom volt. Uh, hát nem értettünk egyet ilyen fizetésekbe meg ilyenekbe. Uh, és akkor igen volt egy szavazásról a zsolt kikerült a párból, viszont nem volt az a, megtámadta a bíróság, és nem volt szabályos az a, a taggyűrés, mert hogy egyrészt közszerületen volt, meg kimentünk a rétre a, a, az irodánk elé, meg nem hét korábban voltak kiküldve a, a dolg, hanem később, és nekünk az eszemeszünk az van, hogy hét korábban kell, és akkor most megnyerte a zsolt, és akkor most már a tagság gondolom szavaz újra erről a történetről, Most már majd szabályos keretek között majd nem megyünk ki a rétre hanem benmaradunk az épületben. Az, hogy ő ragaszkodik a kutyapárthoz, annak mi az oka? Én nem vagyok benne biztos, hogy ő egyébként, hogy ő tag akar maradni. De, hogy, hát erről külön a testületi ülésen külön elmondta, hogy a bíróság visszajelzte. Ja, azt őt. persze, tehát olyan, azt szerette volna, hogy ez legyen érvénytelen, amikor kizárjuk, de én nem vagyok benne biztos, hogy azért csináltam, mert ő most már éveken át pártak szeretne lenni, egyszerűen csak azt akarta, hogy igaza legyen, de ezt mondjuk róla őt kéne megkérdezni tőle. Hát figyelj, a Zsolt régen nagyon sokat segített, tehát sokáig együtt. Hát még ő, ő volt, tulajdonképpen még a főpolgármester jelöltünk is, a, amikor először először elindultunk Budapesten, bár mondjuk akkor nem jöttek össze az aláírások. 253-88-12, ha bárki akar kérdezni a vendégtől, Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke. 061-253-88-12. Ki fog derülni? Na, lehet megúszom a kellemetlen kérdés. Ki fog derülni? Kaptam egy e-mailt, azt neked. Kíváncsi a véleményedre, és aztán én fogok még egyet telefonálni. Ma kaptam 061 <hül>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 Arra számítok, hogy ebben a hónapban, tehát még nem tudom, hogy melyik nap, el kell valamit intéznem Budapesten, emiatt szeretném, ha valaki megengedné nekem, hogy egy éjszakát otthalúsat aludhassak a közelben. Mert arra számítok, hogy jókor gondolom, nyolcra kell mennem, és jó lenne, ha nem a legrosszabb formámat hoznám, ezért nem minden, ha aznap Miskolszról vagy közelebbről tudnék elindulni, jelenthet vagy két órva alvástöbletet. Most még kellene írnom valamit, hogy mitől lenne jó ez az ügylet közöttünk. Mondhatjuk, hogy, ez, hogy, ez, hogy azon a napon két órával többet aludhassak, egy ürügy nekem, hogy hozzádörgölőzzek valakihez. Nem mondhatjuk. Itt ugye a hozzádörgölőzés nem busziskodást jelent, hanem olyasmit, amire ön a kadarkai interjúban magától szól, magáról szólt. Azt mondta, hogy ön azt nem hagyja, hogy magához dörgölőzzenek, írja xy XYZ férfi. Azt az interjút azért néztem meg, hogy eldöntsem, hogy merjek kell magának írni, mert egy éjszakai alvás biztosítási ügyben. Egyáltalán nem vagyok az, a szinten, hogy én tudjak magával kezdeni valamit, tehát nekem egy éjszakai alvóhely kell. Ennyi. Tehát idegen emberek közül kellett választanom egyet, és azon bel olyan emberek közül, akiktől legkevésbé idegenkedek. Mostanában idegen embert megismertem egy kicsit kolár Clemens Lászlót, neki nem írnék, mert az, az ember túl szépnek látszik. Mióta kell egy idegen, aki ad nekem két órával több alvást, azt hiszem, hogy maga jutott először eszembe, már mint én, és csak arról, hogy véletlen láttam a Youtube os ajánlatok között. Nagyon régen nem hallottam már magáról, de miatt megnéztem egy adását a budaházi beszélgetést. Azóta, hogy keresek egy ilyen idegent, láthattam nagy a gyermek, Csernusimrét, Puzséról betett Gulyás Márton. Az első túl népszerű, a második fura, a másik kettő túl okos, így inkább magával néztem meg még két videót. Igen, nem írtam arról, hogy miért lenne jó ez az ügylet közöttünk, hanem megmagyaráztam, hogy ez az ügylet nem arról szól, hogy önnek azon túl, amiről részemre elsődlegesen szó, tehát annak ez az, az ügyletnek elsődleges hasznán túl, körvonalazodik számomra másodlagos haszna. Azt sem tudom magam, magamon tetten érni, hogy az ötlet, hogy elsődleges haszonhoz ilyen formájússak hozzá, az eleve valamiféle másodlagos hasznot célozna-e meg. Jó, nekem van belül elsődleges hasznom, ami magának nincs. Miféle kapcsolati tőkét tudok én magának ígérni ezzel az ügylettel, még ha tudnék is, amiről nem tudok, hogy tudnék, azt ilyen formát nem lehet felajánlani. Tehát, ha maga az ügyletre igent mond, arról nekem fogalmam sincs, hogy miért tenni. Itt van a telefonszáma, most felfogom fogom hívni. Azt kérdezem tőled, egy ilyen e-mailt, ha te kapnál, egy vadidegent egy éjszakára befogadnál Hú, hát az a baj, tudod, hogy ugye nekem egy szobám van, és én, én máskor alszom, alszom, mint az ember. többsége. Rázkod. Igen, vagy nem? Szerintem, ha még sose láttam volna, nem merném. Itt maradsz addig, amíg fölhibol, megadta a Aha. Hát majd kidele, hogy akar -e a nagy előtt. De az viszont nagyon kedves őrát gondolt. Régen kaptam ilyen e -mailt. Nagyon szeretek ilyen e és hogy fölbeszél, közvetítő van, kikapcsolom, és bele fog beszélni az elején, beszélni, hogy ne lesen hallani a ne, ne, Oké, a nevét nem mondja, Fiala János vagyok, én adásban vagyok, ön is adásban lesz, ha beszél velem, az e-mailje kapcsán hívom, hajlandó-e folytatni velem a beszélgetést, vagy sem, ha egyébként g Ferenccel beszélgetek? Igen. Mind a két kérdése igen. Miért? Miért én? Vagy annyi a magyarázat, mint amit megért? Ja, annyi, igen. Na, többet nem igazán tudnék mondani, szerintem. Ön vidéki? Igen. Balon Miskolc környéki? Miskolci. És arra nincs pénze, hogy itt kivegyen egy szállást? Nincs, igen, nincs. Az a két óra, amivel ha többet aludna, az azon bizonyos eseményre, amire önnek fel kell jönnie, Miért annyira fontos? Egyáltalán mi az esemény? Egy alkalmassági felülvizsgálat. Tulajdonképpen hasonló, mint az eddig barátjával beszélgetett egy, más, egy másik bűsorban a határvadász dologgal kapcsolatban valami hasonló. Csak ez nem határvadász, hanem honvédség. És valójában az ön egészségügyi állapotát fogják megnézni? Hát, azzal kapcsolatban fellebbeztem. Tehát az, az alkalmasságomat. Mert hogy egyébként az alkalmatlanságát állapították meg? Igen, igen. Ön nem. hány éves? 48. 48. Uh, és ön ezek szint valamilyen erőszakszervezetnél dolgozik? Nem. Nem. Oda pályáztam. Jö, oda pályáztam, de, de nem vették fel? munkanélküli? Igen. Mióta? Február 9. Én szűnt meg a munkaviszonyom. Korábban mit csinált? Beteljutott munkás voltam egész életemben. Család? Nincsen. Egy, egy emberről gondoskodtam eddig, de most az látszik, hogy már nem fogok tudni róla gondoskodni. Szülő? Volt párom. Tehát egy, egy év után a meg, Kapcsolatunk átalakult, és azóta is én gondoskodok róla. Mert hogy beteg? Tosi? Mert hogy beteg? Hát én úgy tudja, hogy nem tud dolgozni, igen. Nem vállal a munkát. Önnek van családja? A szüleim még élnek. Albéletben lakik? Milyen körülmények között lakik? Nem, a szüleim... A lakik? Nem, a szüleim vettek annak fiatalkolomban egy lakást, és abban élek. És annak a fenntartását azt bírja? Hát eddig bírtam, amíg tudtam dolgozni, de most úgy gondolják... Korábban mit dolgozott? betanított munkás voltam végig egész életemben. És ezt ahova jelentkezett, ezt azért választotta, mert tetszett a munka, vagy azért, mert többet fizet? Hát ez ennél bonyolultabb. Tehát, csak hogy nagyon rövid legyek, megállapították rólam hivatalosan, hogy munka végzése egészségileg alkalmatlan vagyok, és így én nem hátrafele támadtam, hanem előrefele, tehát honvédségnél ez még szigorúbb, ezért oda jelentkeztem, oda is jelentkeztem. De valójában azért, mert ez többet fizet? Nem, hanem azért, mert ott kifejezetten megvizsgálják azt az orvosi diagnózist, ami miatt engem alkalmatlannak. Mert hogy ön egyébként beteg? Hát a hivatalos ö, vélemény szerint igen. De valójában ön itt ingyen jutna hozzá egy olyan szolgáltatáshoz, amiért egyébként fizetnie kéne? Vagy ön azt feltételezi? Tehát egy vizsgálatért? Igen. Vizsgálathoz? Ö, nem is, a, nem is az, hogy ingyen, hanem ez is egy módja a felülvizsgálatnak. És önnek erre a felülvizsgálatra szüksége van? Hát igen, mindenképpen. És önt egyébként... Elvajok lehetetlenül a pillanatilag. Tehát nem, nem, nem vállalhatok munkát, mert nem adnak amiatt, mert hogy elvileg egészségügyileg alkalmatlan vagyok. Ez mentális vagy fizikai? Mentális, tehát bipoláris zavar diagnózissal. Pszichiátriai diagnózis. És ezt bárhova elhelyezkedne, elkérik öntől, és ezért nem tud elhelyezkedni? Azért fügtak ki, emiatt fügtak ki. Például annál bonyolultam, mert hogy elvileg dolgozhatnék ezzel a diagnózissal, de mivel nem beszüntettem a gyógyszer szedést, tehát nem vagyok hajlandó, ezért veszélyesnek minős és ezért nem dolgozhatok. És miért szüntette be a gyógyszer szedést? Mert az nekem nem jó. Az tehát ne ezt eldöntötte? Ez Hát, azt sen, én szerintem azt senki nem tagadja, hogy az nem jó. Ezt nem tudom megítélni, én orvos-család gyermeke vagyok, ott azért más szellemben nevelkedtem. Ön egyébként kétségbe vonja a diagnózisát is? Nem. De? Ön szerint ön nem bipoláris? Várjálján. most nem tudok. A lakótásom, bocsánat. Nyugodtan használt, persze. Tehát nem, nem vonom kétségbe a diagnózis, hanem a, a, az én veszélyességemet vonom kétségbe. Gyógyszerződés nélküli veszélyességemet. Valójában úgy vette föl velem a kapcsolatot, hogy szüksége volna egy szállásra, és ezt ilyen módon gondolta megvalósítani. Barátai sincsenek. Hát nyilván első körben ö, ismerősökben gondolkodtam, de nem tudok elélni senkit. Önkorában engem ismert, vagy teljesen véletlen az ismerettségünk? Ismertem, ahogy írtam is, igen. Jó, de ez egy közelmúltbeli beszélget, egy közelmúltbeli ismeretség? Nem, az ennyit című műsorban ah. ismertem meg. Igen, hát ez nem tegnap volt. Én a következőt szeretném ennek mondani, ugye én jól értem, hogy önnek fogalma sincs, hogy erre az, az egy éjszakára, amikor kerülne sor. Hát az átfutási időkből sejtem, hogy ebben a hónapban lesz. Oké, okay. az a megoldás önnek tetszik-e, hogy én gondoskodom az ön szállásáról úgy, hogy közben az nem feltétlen az én lakásomban lesz. Ez így önnek megfelele? Természetesen. Jó, akkor arra kérem, hogy miután az e-mail címemet tudja, legyen szíves, írja meg a dátumot, ezt nagyjából mennyivel hamarabb fogja megtudni? Hát ezt erről annyit tudok, mint ön. Tehát... Jó, de ma fogja megtudni, hogy holnap, vagy lesz a kettő között 48 vagy 72 óra? hát inkább a többi. többi Oké, okay, rendben van. Mihelyst értesítik erről, legyen szíves engem értesíteni, én ezt megteszem, nem várok érte cserébe az íg a világán semmit se, de akkor arra kérem, hogy Mihelyst ilyen értesítést kap, legyen szíves találjam meg, és én egy önáltal elfogadott szállást, tehát elfogom mondani, hogy milyen szállás lenne ez, hogy önnek ne legyen kifogás ellen, ez ellen arra az éjszakára, amit egyébként önnek igénybe kell venni, hogy jó benyomást tudjon kelteni, ki fogok fizetni, ez így Önnek megfelele. Igen. Köszönöm, akkor várom az értesítését. Én köszönöm. Most köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, ezt jól megoldottad. Figyelj, ugye, ahogy neked az életed a párthoz alkalmazkodott, nekem az életem ehhez alkalmazkodott, és boldog voltam, amikor ma ez a ez az e-mail befutott, mert egyrészt tudtam, hogy beépítem a mai műsorba, másrészt a saját magam számon ami egy nem jó kifejezés, de mégis az egyszerűség kedvéért közel másfél órás együttlét után, hogy értelmes legyek, kifejezem egyebek közt igenek mérem. Ugye én nem vagyok egy mai csirke, az a műfaja, amit most művelek, én ezt csak betanulom, tehát én egészen máshol voltam otthon, nem akartam abba hagyni, és az Isten ajándékának tekintem azt, hogy ez nekem eddig sikerült. És őszintén remélem, hogy amikor már nem megy, akkor meg fogom tudni hozni azt a döntést, amit a Suhajda sajnos nem tudott meghozni, bár a kettőt egyébként más ügyben nehéz lenne rokonítani. Tehát, hogy az embernek legyen a tudatánál ahhoz, hogy tudja, hogy mi az, amire képes lesz, és mi az, ami nem. A magam, ugyan én is minden nap csúcsokat mászok meg, de ha nem nagyon fellengzős, a veled való beszélgetés is ilyen volt, ha tudok segíteni a kutyapártnak, és ez a mai beszélgetés nem volt ellenedre, akkor összefojtathatjuk. Oké, persze. És persze. megmaradt a délutáni időpont. A délutáni időpontot annak a fiatalembernek köszönjed, aki ott fönt van. Az ő ötlete volt Kurtács Andrásnak. Szeretnára. Hallod, András? Szeretnára. Tessék? Úgyhogy, úgyhogy akkor az ő nevét majd valami őrsnek adjátok. Tehát legyen a kutyapártban Kurtács András őrs. Iratkozzanak fel a Kejfej Jancsi YouTube listájára, a Facebook oldalát valamit csináljanak valamit. Dörö alajános, kukac, és akkor várok még egy percet, hogy van-e bárki, aki téged egyébként meg akarnak kérdezni. 0612-38812 Te kocsis vagy, vagy kocsitlan? Csillebérc, úgyhogy kocsis. De nincs, van parkolás? Tehát ez, az nem parkolási vezet, vagy az? Mámit ez? Nem az. Az nem, csak nem nagyon van busz, meg itt semmi, szóval. De most kocsival vagy? Aha, aha. Ja, Akkor nem kell, hogy elvigyelek, Elvitelek volna. Ja, kösz, autóval. Jó, ja. Hát akkor maradjunk ennyiben. Döröpontfialajanoskukatjímér.com, és az ajánlatom komoly, és a délután is megmaradt, tehát nem lesz reggel. Super. Köszönöm. Köszi. Köszönöm, András.